Пробудись. Цього він хотів. Пробудись. Невже всі ті скорботні лики святих на іконах? Це лише туга за місцем, яке відрізняється від Дахаба, хіба кількістю зірочок у рейтингу довідника Лонгліпланет, а ще відсутністю трави і забороною на гучну музику після десятої вечора. Невже аскези і покути суворих чоловіків у синайській пустелі лише заради цього парку атракціонів? А що коли все значно гірше? Що коли він справді лузер і в природному доборі ідей перемагають хлопці на кшталт колі великана, які їздять по пустелі для покаяння кислотою і практикую дао, лежачи в гамаку, і курячи файну косяку. Що коли і справді Бог – просто принцип, закон, як у фізиці чи математиці, байдужий і холодний? Що тоді? Невже він один із тих простаків, яким не дано заглибитися в абстрактні величини – і мусить багатіти думкою, що Господь великий. Граскату відчув у серці жар сліз. Він відчув розпач, безпорадність. Він зробив усе від нього залежне, він дійшов до краю. Він побачив, що далі море, яке йому не сила перейти самому. І він підняв руки, Відпустив вішки, здався на милість Бога. Все, це все, що він міг зробити. І йому раптом стало спокійно від того, що він зрозумів. Для себе він уже все давно з'ясував. Ще тоді, з'ясував ще тоді, коли потай просив у скрутні хвилини допомоги. Просив і плакав, а коли отримав, знову поринав у життя. Все, що від нього вимагалося, це просто бути поруч. Не зважаючи ні на що, просто стояти поруч, прихилившись до його ніг, не сподіваючись для себе на жодну милість. Просто бути поруч – Саме це ж важило завжди і скрізь, як інакше показати, що ти бажаєш бути з кимось. Він зрозумів, що йому байдуже, прийме його Бог чи ні. Вийде за хмар і сяйва, чи так і залишить розкатува біля своїх ніг, приголубить, чи відштовхне так боляче, як не зум'є більш ніхто. Його це більше не непокоїло. Він згорів дотла. Приголомшений, настільки міг бути приголомшеним той, кого вже не було, Раскатов повернувся до світу речей. Він озирнувся, ніби повертаючи собі пам'ять. Вероніка вже зібралася спати, Артем у розтягнутій майці, бородатий у капелюсі, дивився кудись у простір. Погляд його був ясним. – Як ти? – спитав Раскатову Артема. – Нормально. – А ти як? – Я? – Не знаю. – Ще наразі не знаю. Я хотів би поговорити з тобою про дещо, але ще не знаю як. Артем кивнув. Він виглядав утомленим. «Піду я теж відпочивати, – сказав Раскатова. Тримайся, друже». «Іди, не падай, – сказав йому Артем у відповідь. І Раскатов зник за хвірткою у непроглядній бедугінській ночі». Так змінилося життя Родіона Раскатова. Ззовній все залишилося таким же, він як і перший.